Trenbide berriak egin baino, egungoa berritzea defendatzen segitzen dute errobia turri eta turri erriek gargoetako eta ego lapurdiko iriguneko eburuek. Aztapenetik trenbide berriaren ordez defendatu duten beste irtenbidea indartzeko ikerketa bat burutu dute. Alderdi ekonomikoan aldea izugarria da, trenbide berrirako 5 mila milioi beharko lirateke eta berritzeko proposamenerako ordea zortzire milioi. Gainera, trenbide berriak eragingo lukeen kaltea eta egungo trenbidaren erabilera kontuan harturik, ez dute proiektua beharrezkoa ikusten. Michel Iriarte lapurdiko hiriguneko presidentea. E, bule got hartu ginuen estudioren ikerketa horra bertzeik ikerketa batean egiteko, eta regerak usteat eman zuen. Gaurko trenbideunek hartzen hartzituela, berreun train egunean, kasik modifikaziona hundik egin gabe. Zain eta gaurko egunean, pasatzen die, iruita zazpi trahin egunean, alde txet, bi aldetat. Eran nahi train bide hori, ez dela bate beharten bizimat ereralia. Zertako behar da bertze batekin onduan, harkez luke train aski izango, gura e, ibila azteko, eran luke izan litekela bitrain, bide, pakotsak bere kaltiak ekaiz. Aurkeztu berri duten proiektuarekin, baiona eta bordel arteko ibilibidea egiteko orduan, lau minutako aldea besterik ez litzateke egongo. Trenbidearen berritzarekin ordea bailortuko litzateke bidaien iraupena murriztea. Bilbo bordel bidaia kasik demora erdian egingo luke, bi ordu eta berroita bost minututan. Orain ikerketa alik eta leku gehienetara zabaltzea da helburua. Inkesta publikoa deitzen bada aurka azalduko direla errandute. Ez baitute, zentzuzkoa ikusten hogei edo hogei urte barru egin daitekeen proiektu baten inguruan galdera egitea.